the thing is da vas ne prevare jer mnogi će doći u ime moje govoreći ja sam i vrijeme se približilo nemojte da pleći za njima a kada čujete za ratove i nemire nemojte se uplašiti jer sve to najpre treba da bude ali nije odmah kraj i biće znaci na suncu i mesecu i zvezdama I na zemlji muka i nevolja narodima užas su od huke morske i valova Umiraće ljudi od straha i od očekivanja onoga što nailazi na svet jer će se sile nebeske pokrenuti I tada će ugledati sina čovjekijega koji dolazi na oblaku sa silom i slavom velikom Nebo i zemlja će proći, a reči moje neće proći. Ali pazite na sebe, da srca vaša ne otežaju prejedanje i pijanstvom i brigama ovoga života. I da dan onaj ne najđe na vas iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive na licu tvastele zemlje. Gdite dakle, u svako vreme moleći se, da se udostojite, da izbegnete sve što se ima dogoditi, i da stanete pred sina čovečijega. Reče gospod ljudejima kojim u dođoše, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji me je poslao, ima život večni,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 I dade mu i da sudi jer je sin čovečin Ne čudite se tome jer dolazi čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božjega I zići će oni koji su činili dobro u vaskrsenje života A oni koji su činili zlo vaskrsenje suda Ja ne mogu ništa činiti samo sebe, Kako čujem, onako sudim mi sud je moj pravedan, Jer ne tražim volju svoju, No volju Otca, koji me je poslao. braći i sestre stanemo pred lice gospodnje vršaći na neki način probu strašnog suda crkva dobra majka naša učinec i vježba da dobar odgovor davamo na strašnom Hristovom sudu. A sutrašnja nedelja je jedna od velikih proba, generalna proba, jer ne znamo neke druge biti, pa bi trebalo tako i doživljavati generalna proba strašnog suda. Kako bi mi danas sa ovakvim stajanjem srca, uma i volje, stajali na tom sudu. I da li bi mogli dobar odgovor da damo. Pri tome treba naglasiti da ne stojimo pred nekim sudijom koji je samo čovjek sa svim onim ograničenjima koja čovjeku pripadaju i sa onim pristrasnostima koje su čovjeku svojstvene, nego ćemo stajati pred ulicem samoga Bogu, Sina Božijeg i Sina Čovječijeg. A evo prije nego što do toga sjutra dođe, evo danas Crkva Božija, priziva i onu braću i sestre koji su se upokojili da i oni svojim prisustvom obogate taj naš doživljaj da ih se sjetimo i da znamo da ćemo zajedno s njima i mi stajati na dan strašnog suda pred ulicem Božom i zadušnice i budete toga što se sjećamo naših predaka i ili možda bolje reći slugu Božih jer u ovim molitvama molimo se Gospodu da u pokoju sluge svoje i mi ih nazivamo slugama nadajući se da su to zaista bili nada znamo da nije lako biti sluga Božja. Biti sluga i služiti ne samo spolješnjim radnjama, nego služiti gospodu sa strahom i radovati mu se u trepitu. Služiti mu srcem, umom i voljom. Dakle, služiti mu svim svojim bićem. Takva služba i takve sluge oni po naše svete vjere imaju zajednicu sa svojim gospodom, svojim vladikom i posluje smrti. I to vrlo tijesno zajednicu. To možemo, braći i sestre, najbolje da prepoznamo kroz likove naših svetitelja. Ne možemo, a da se ne načudimo tome kako recimo jednog svetog Nikolaja, koji je tako davno živio, danas tako proslavljamo kao nekog koji je mnogo življi od nas. Do te mjere da nekako kroz molitve tražimo od njega da ulije života, da ulije Toplote, da ulije vjere, ulije snage u nas i u naše duše koji, eto, sebe nazivamo živimo, tražimo pomoć od nekoga ko se davno predstavio Gospodu. Tražimo pomoć od svetih apostola koji su živjeli u ona vremena i u one dana. Tražimo nekako priznajući Da smo do te mjere umrtljeni, da se čovjek slobodno može zapitati da li mi to dobro radimo, na pravi način. Da nismo možda malo skrenuli ili potpuno promašili temu. Osjećamo da je njihovo življenje negde na nekim visinama. To možemo da osjetimo i po njihovom glasu i po njihovim riječima, po njihovom uče. Tu li smo jutro svetog apostola Pavla, koji tješi pa kaže, brati da ne tuguju zbog upokojenih, kao oni koji nemaju nade. Treba znati, braći i sese, da se sveti apostol Pavle ne obraća masi preko neke televizijske stranice koja se putem satelitskih prenošenja prebacuje širom zemlje, pa to mogu da slušaju svi, da se odnose na sve. Ne. On se obraća braći. Obraća se onima kojima je Sin Boži mnogo važan. Kojima je Sin Boži postao sve i koji su sebe sjedinili sa njim i svoje živote, podčinili njegovoj životvornoj zapovjesi, životvornoj volji. I onda, živeći u njemu, oni i umiru u njemu. A kaže, prvo će, moramo obratiti pažnje na te tekstove, apostolskih posvanica, jer su samo na izgled mekan je, a duhom svetim, da se kaže, prvo će mrtvi u Hristu vaskrsnuti. A da bi čovjek bio mrtav u Hristu, on treba da bude mrtav grijehu, da bi bio živ U Hristu Isusu, Gospodu našem, i kao takav, i kad umre, kad postane mrtav, kad se okupimo oko njegovog odra i vidimo ga gdje leži bez daha, prepoznali u njemu onoga koji jeste mrtav. Zaista mrtavi to smo priznali, ne tugujemo ali u isto vrijeme i ne paničimo, ne odajemo se ni besmislenoj tuzi, nego ga priznajemo kao mrtvog u Hristu Isusu. I vjerujemo da je njegova smrt nastavak opštenja sa besmrtnim Bogom, kome je bio živ čija je voli, služi. I njegova duša sjedinjena sa besmrtnim Bogom kroz riječ Božiju, besmrtnu riječ Božju jer čuvi se, braće i sestre, nešto što zaista treba da čujemo i onim unutrašnjim ušima, to su mnogo važne riječi, mnogo moćne riječi, gdje Gospod kaže da će nebo I zemlja proći. Dakle, sve što je vezano za ovu zemlju, pa u i ranjenu i tvarnu, i za tvarna nebesa, sve što je, braći i seste, ovdje oko nas, čemu se divimo što on pažnju privlači i od Boga odvlači, sve će to proći a riječ Božja neće proći. I onda bi čovjek trebalo da pomisli, možda i da zaključi uz Božju pomoć, čekaj, ako će ovo sve proći, a evo izgleda da oće, jer Gospod kaže, a riječ njegova neće proći, pa da nije možda onda mudro, pametno, Da se sjedinim ja sa onim čija je riječ tako moćna, besmrtna i neprovazna, pa ako se sjedinim, onda ni ja neću proći. I u trenutku kad i nebo bude provazilo, i zemlja bude provazila, i u strašnoj stihiji nebesnog plamena izgarala, kako kaže sveti Grigorije Palamat, Da će i vatra izgoreti, i zemlja, i vazduh, i voda. Govori o nekom čudesnom, tajanstvenom plamenu, u kome će se stihije ras, rastopiti, nestati. I sve proći, i nebo, i zvijezde, i vazduh, И okeani, i svi ludnici, i sva nalazišta dijamanata, nafte, i razni energetski potencijali, sva ova teška i siva skalamerija, svi sateliti, avioni, rakete, planete, sunce i zvijezde, Sve to, braće i sestre, izgoreti, sve se to rastopiti. I ostaće riječ Božija. Ona neće proći. Ali neće, braće i sestre, riječ Božija biti samo Božija. Ta sila besmrtnosti, ta vječna postojenost pripada će i onim dušama koje su tu riječ na vrijeme, čuve, otvorile uši, primile i države snagom, volje, umom u srcu. I takvi ljudi neće proći. Oni biti vječno živi, biće, će besmrtni i blaženi. I crkva naša sveta, braćo i sestre, ona je tu upravo zbog toga. Upravo zbog toga, braćo i sestre, svijet je stvoren riječi Božijom, odnosno u Bogu o somočevi, stvoren da bi smo ga primili i vječno živi bili, vječno se radovali, vječno blaženi bili. Nije to, braći i sestre, eto, nekom je se posrećilo, pa je dušu spasio i njemu je dobro. Eto, umakao je goničima, ada i preispodnje. Šta će ovi drugi greota, ovaj malo sreće, to su izuzetice. Nije, braće, se se Bog zato stvarao svijet da se to poneki spas. nego da se svi spasu i dođu poznanje istine. A istina je da vjerujemo, kako kaže aposto Pavle, da Hristos jeste sin Boži. Da je čovjek, da je umro vas krsa iz mrtvih i da je prisutan, zajednici svetih u crkvi Božjoj i aposlovskoj. I blaženi smo i mi, braći i sestre, ako prepoznjamo crkvu kao prostor gdje nam se takva mogućnost nudi i koju vrlo lako uz Božju pomoć možemo realizovati. Samo da smo pažljivi, da nismo nemirni, nestrpljivi, brzo pleti i Pretjerano zabrinuti, prejedeni i pretnapijeni, jer sve to otežava srce i sputava ga u onim njegovim uzvjetanjima, odnosno dubljim doživljajima. Što srce može i tekako svima da poži, braće i sestre, ako nije otežano. I onda sila Božja, sila blagodati Božje polako oblikuje čovjeka i unosi, kao što u hiruškim intervencijama unosimo neke te, neka tehnička pomagava da bi podržavala rad našeg srca, mozga, kičme, bubrega i drugih organa koji su štećeni, tako i blagodat Božja vrši din moguću intervenciju blagu daću Božjom u noć seći Boga braće i sestre jer blagodat Božja energija Božja ulazi u vazi u srcu i čini čovjek vječnim besmrtnim jačim od zemlje i jačim od nebesa čovjek postaje jači od sunca vječniji od sunca Postaje uzvišeni braću i sestre od zvijezda, od svega postaje veći značajni stoji naspremu okeana, a veći je od njega, duplji od njega. Stoji visočije od najvisočijih planeta i sistema nebeskih tijel. Zašto? Zato što je Bog Onaj koji je sve riječ stvorio, u njemu je. Zato je govoreći Isus mnogo važno da slušamo riječ Božiju, da znamo da nam govori bespočetni Bog, besmrtni Bog i da govorići nudi nam besmrtnost, nudi nam vječni život. U svakoj riječi Gospodnjoj nalazi se vječni život. Zato što je izgovorena vječnim Bogom, bespočetnim Bogom. Logos očerno govori braće i sestre i duh sveti prevazi na nas kroz pažljivo slušanje i držanje zapovijesti gospodnje. Jer zapovijesti gospodnje nisu naredbe. Zapovijesti gospodnje su život i svjetlost. zato I mi u crkvi sabrani treba se trudimo da slušamo riječ Božio, da se pričešćujemo Bogom kroz slušanje i držanje zapovesi gospodnjih i kroz primanje svetih tajni tijelo i krvi. Jer tijelo i krv, braće i sestre, neće nas pogoditi ako nas riječ prethodno nedodirne. I vidite, kroz ovo viturgijsko kretanje, mi smo prvo Slušali se toga apostola Pavla, nije to bez razloga da se pripremimo da bismo čuli i samoga Gospoda, da bismo čuli njegovu riječ, pa smo malo i okadili, pa smo malo pjevali prije nego što ćemo čuti riječ Božju. Pa premudrosmjerno stojimo, čujemo sveto to evanđelje, mir svima, ne meteš ne rasijeno smisli, ne brigova svijeta mir, uma, odnosno pažnje srca, slušajno će I onda, braćo i sese, posluje slušanja riječi samoga Boga polako, svetotajinski, u blagodatnim papučama, na blagodatnim džonovima, braćo i sese. Uzlijećemo u taljansnim prostoru liturgije i šta se dešava? Evo nas pred samim prestolom vladičini. A na njemu, kako kaže zlatulosti, tijelu i krv, pa kaže ništa onaj na nebesima nije važnije od ovoga. I nemojte ni pomisliti da se nalazite na zemlji. Nije valja, kaže zlatulosti, nemirnom narodu, da se pomislili se na zemlji nalazite. Tijelu i krv pred nama čekaju, braći i sese, da se uliju u naša srca, u naše duše, Tijelu i krv besmrtnog Boga. Pa gdje tu onda, ako primamo, braći i sese, sa vjerom, pa gdje tu onda ima mjesec za smrt? Nema, braći i sese. Tu je mrtav, daj Bože, da bude samo grijeh. I tu smo mi mrtvi samo tako je mrtvi što znači nepokretni za grijeh. To je ono, znaš te nas crkva poziva, to je ona bogoslovena smrt. Biti mrtav grijehu, a živ Hristu, gospodu našem. I naš otac Zaharije, koga se da nas sjećamo... Imao je to osjećanje, imao tu vjeru, prosto srdešnu vjeru. Mnoge stvari nije znao, zaista mnoge, i mi smo se divili kako je uspio u ovo vrijeme gomivanja potpuno štetnoga znanja. Rešetanje raznim besmislenim informacijama, gdje se čovjek bukvalno natapa olovom i tone. To više nije prejedanje stomaka. To prejedanje uma, jedna umna halapljivost. Što više probuta, što više zna. E ajde onda ti poveti srcem na nebesa sa skalamerijama, raznim memorijama, gigabajtima ili kako se već ti magacini nazivaju danas. Ajde probaj da uvetiš u vagani prostor, nebeski prostor crkve gdje je samo jedna informacija važna i jedan doživljaj. Dakle, ljubav koja je zauzela svo srce prema Hristu gospodu, a u njemu voliš sve. Cjelirujući gospoda, cjelirao si svakog svetitelja u čalu. Ne moraš ići da cjeliraš njihove svete moštje. Evo ti ovdje, Gospod, u Budvih. I u svakom gradu i služi sveta liturgija, dao mogućnost da cijelivaš sve svetitelje, da cijelivaš sve svete angele, da cijelivaš i serafim hrubi, i hrubim i tvog anđela čuvara, koga ne vidiš, ali vjerojš da je tu. Cijeliva je njegovo tijelo i krv, cijeliva je njegove riječi i svi svetitelji su primili taj cijeliju. Znao je naš otec Zekarije tako da je prosto, rasrećeno i pomalo smo mu na tome zavidio, na toj njegovoj opuštenosti, ali ne pretjeranoj, jer je znao da će doći dan da i on stane pred lice velikog i veličanstvenog Boga. I to mu je nekako usmeravao i kretanje i davalo tu njegovu već poznatu bezbrižnost i drežljivost, milostivost, mnogo je volio da daje, da poklanja. Sjećamo se, evo, slava Bogu, što nam i to dođe na pamet, sjećamo se kad je dobio sad od nekih ljudi, pa mu poklonili sad, dobar sad, i on ga je odmah poklonio jednom mladom bogoslovu i rekao Evo ti ovaj sad, pa da me se sjetiš kad se budeš molio Bogu pred svetim prestovom. Mislio je na smrti, pripremao se za nju. I zaista tako je umro, gledajući ikonu gospodnju, sjeđu se stradanja Božijeg. I otišao je, lagan, otišao i ostao prisutan. Evo, brat je to zna, ni u jednom trenutku e, nismo doživeli da je otišao. Umalo se zapitali da nismo možda otupjeli, mada jesmo i otupjeli, ali ovo već nije bilo do nas, nego do njega i do Boga. Jer Bog ga čini prisutnim ovdje koji su turgija, ovo je dom Boži, onda su i oni koji su služili Bogu prisutni, možda i prisutni od oni koji su ovdje Bogu ne služaju, nego mu lataraju pomislima i ko zna šta hoće, koga hoće i za kim tragaju. Življici su i prisutni oni koji su Bogu služili i prije hiljadu godina od oni koji danas plejeje Слава Господу, што нам даде реч, која неће проћи. Амин Боже дајте.